Sýðara tíma til þessar bref, fjórði kafli. Fyrir augli Guðs og Krists Jésu sem dæmamun levendur og döða, heiti ég á þig með endurkumu hans og ríki fyrir augun. Predika þú orðið, gef þig því í tíma og ótíma, vanda um, ávita og uppörva með stöður í og fræðslu. Því að þann tíma mun aðbera er men þóla ekki hérna heilnæmu kenningu, heldur hópa að sér kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að kynja sögum. En ver þú algáður jöllu, þól yllt, ger verk, fagnaðar boða, fullna þjónustu þína. Nú er svo komið að mér verður forðfært og tíminn er komin að ég taki mig upp. Ég hef barist góðu baráttunni, hef fullnað skeiðið, hef varðveitt trúna. Og nú er mér gemdur sveigur réttlætissin sem drottin, hinn réttlátti dómari, munn gefa mér á þeim degi. Og ekki einungis mér, heldur og öllum sem þráð hafa endurkoma hans. Reyndu að koma sem fyrst til mín því að Demas hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Hann er farin til þessa lóniku. Kreskes er farin til Galatíu og Títus til Dalmatíu. Lukas er einn hjá mér. Takk þú Markus með þér til mín. Hann er mér þarfur í þjónustunni. Tíkikus hef ég sendt til Efesus. Fær þú mér þegar þú kemur mötturlinn sem ég skildi eftir í troas hjá karpusi og bækurnar, enganlega skinn bækurnar. Alexander Koparsmiður gerði mér mart illt. Drottin munn gjald honum eftir verkum hans. Gæð þinn líka fyrir honum því að hann stóð mjög í gegn orðum okkar. Í fyrstu málsvördminni kom engin mér til aðstóðarheldur yfir gáfu mig allir. Verðið þeim það ekki tilreknað. En drottinn stóð með mér og vetti mér kraft til þess að ég yrði til að fullna predikunna og allar þjóðir fengju að heyra og ég varð frelsaður úr geni ljónsins. Drottinn mun frelsa mig frá öllu illu og leiða mig hólpin inn í sitt himnaska ríki. Hónum sé dýrð um aldir alda. Amen. Heilsa þú prísku og akvílasi og heimili ónesi fórursar. Erastus varð eftir í kórunþu, en trófímu skildi eftir sjúkan í miletus. Flýtt þér koma fyrir vetur. Efbúlus sendir þér kveðju og púdes og línus og kláðia og allir bræðurnir, trottinn sé með sínum anda náð sé með yður.